Mees on, mees on lendur ja tuli reisult maha, tõmmas nasju täise. Läheb kodu tõve aega, koputab. Nainia tuleb vastu, küsib. kes on? on? 234, paluks maanduda. kaos sinna, kus õhku tõusid, ei ole siin midagi. Kutleb minema, enam-vähem hommiku saab kaineks tuleb tagasi. Koputab kodu koduuksele. Naine küsib, kes on? on? 234, taaks maanduda. Ei saa, Boeing pole veel tõusnud. Hedisiksid <laughs> <laughs> sohle